Повільні важкі кроки, які досі лунали на сходах і в коридорі, почулися за порогом. У двері ладно постукали. Увійдіть. гукнув Холмс. Увійшов чоловік, будовою тіла схожий на Геркулеса, з ростом не менше шести футів і шести дюймів, Одяг на ньому був багатий, але таке багатство в Англії вважають рідною сестрою поганого смаку. Рукава й вилоги його двобортного пальта було щедро оторочено смужком, а темносиній плащ, накинутий на плечі, яснів вогнено-червоним шовком підкладки і був застебнутий на шиї пряжкою, оздобленою берилом. Чоботи, халяви яких сягали трохи вище зсередини литок, були обшиті вгорі дорогим коричневим хутром. І все це створювало враження якоїсь варварської пушноти. В руці незнайомець тримав капелюх із широкими крисами, а верхню частину його обличчя разом із вилицями закривала Чорна маска, яку він, мабуть, тільки що надів, бо коли входив, його рука була ще піднята. Судячи з нижньої частини обличчя, це був вольовий чоловік. Товста й відвисла з піднього губа та довге пряме підборіддя свідчили про рішучість, що межувала з упертістю. Ви одержали мою записку? Спитав він низьким хрипкуватим голосом і сильним німецьким акцентом. «Я повідомляв, що приїду до вас». Він перевів погляд з Холмса на мене, потім знову на Холмса, не знаючи, мабуть, до кого звертатись. «Сідайте, прошу вас», – сказав Холмс. «Це мій друг і колега, доктор Вотсон. Він іноді люб'язно допомагає мені в роботі». З ким маю честь говорити? Можете називати мене графом фон Краммом, богемським дворянином. Очевидно, цей джентльмен, ваш друг, людина, розважлива і шляхетна. І йому можна довірити справу надзвичайної ваги? Якщо ні, то я волів би краще розмовляти з вами наодинці. Я підвівся, щоб піти але Холмс вхопив мене за руку і посадив назад у крісло. Або ми вислухаємо вас удвох, або жоден з нас, промовив він, у присутності цього джентльмена, ви можете говорити все те, що мали сказати мені сам на сам. Граф знизав своїми широчезними плечисками. Що ж, це ж і я мушу взяти за бох вас слово. Тримати все, що ви від мене почуєте, в цілковитій таємниці, щонайменше два роки, бо коли мене стільки часу, ця справа вже не матиме ніякого значення, а в даний момент не буде перебільшенням сказати вона настільки важлива, що має справити певний вплив на європейську історію. Даю слово, сказав Холмс, і я теж. Пробачте, що я у масці, вівдалі наш дивний відвідувач. Найясніша персона, на службі якої я перебуваю, бажає, щоб її довірена особа залишалась для вас невідомою. І я зразу ж повинен признатися вам, що титул, який я назвав, відрекомендуючись вам, не зовсім мій. Я... «Знаю це», – сухо промовив Холмс, – «обставини надзвичайно делікатні, і треба вжити всіх застережних заходів, щоб не дати розростися величезному скандалу, який може серйозно скомпроментувати одну із королівських фамілій Європи. Просто кажучи, в справу замішано велику династію Ормштейнів». «Наслідних володарів Богемії!» «Я знаю також і це», – докинув Холмс, зручніше вмощуючись у кріслі, заплющуючи очі.